طيب درسنا اد اسم ابينا اسم دهكر الدرس الاول هذا هذا مثل هذا هذا بيت هذا مسجد هذا باب هذا كتاب هذا قلم هذا Tahud, Hazaq, Tabud, Haza Siri, Haza Alhamdulillah. Bahasa Arab, bahasa kita banyak sekali bahasa dari bahasa lebih daripada empat lima kata. Bukakan pakuling kata dari bahasa panin. Sati itu sarapan. Oh iya, sati itu sarapan. Ya mungkin dulu yang nakarap. Dia ya, nakapain di mana. Sati itu. Sati. itu adalah syadol kambing. Syadol itu kambing, kambing. <Sihur> <Sihur> ya lah. nah, jadi dari apa? Bicara di bahasa Arab. Itu boleh jadi terasa dari bahasa Arab itu. Yeah. Lebih panjangnya. Adz alul had. Sembilan kan, betul kan sembilan Nah, sembilan kata bahasa Arab kita sudah dapat ini. Sebagiannya ada bahasa cerita masjid, museum kan. Nah, Alhamdulillah kerja pak sudah berkurang. Nah, kita sudah tiga itu, baki yang baru berangkat. Nah, ya betul, bah. Betul. Bah, itu, Betul. Bab itu pasaran, betul. Iya. Bapak satu, umur dua. Bapak tiga, kan? Ibasaran. Nah, Tidak mampu lagi, <tolay>. kan? Bapak tiga, umur dua. Bapak tiga, umur dua. Bapak tiga, umur dua. Baik. Ulamah. Adar sun awal. Iya. Adar sun awal. Dasar Al-Tarsul Awal Al-Adha Al-Adha Al-Adha Nala. Ina jah. Ina jah anas Allah. Muka ni jah jah. Muka ni jah jah. Ina jah. Yeah. Banda Masjid Jaya Ha? Lalu ke masjid. Ke masjid buka pintu. Ya, Ingat kan? Masjid apa di Muda? Abang itu cuba lagi. Ya, baca buku kita. Ambil kupon. Ah, ambil kunci Muda Rokubun. Buka meja. Iya, Ambil itu pergi ke tempat tidur. Saya pernah ikut itu. Ternyata begini cara dengan bertolak belakang apa menghafal kata-kata dibikin karya, dibikin karya. Kalau Allah Alaihikun, saya keluar dari rumah, ada masuk ke masjid, lalu pintu buka pintu, ambil buku. Nalu ini itu teori-nya. Maka dia bisa memasukkan itu dalam beberapa bahan Baik, antung. Saya hasil, ayat. Alhamdulillah, baik. pasangannya itu kan itu sudah bersendirian tapi untuk perempuan, bagi hadis tidak bisa ha? tidak bisa dijemur hadat Fatimah hadihi aneh hadat mirwahatun mesti sama-sama buka yang kuat Kedua tanda tanda perempuan atau muannad dasar muannad adalah kalau nama orang jelas nama orang jelas kalau nama wanita kalau dia bukan bukan nama orang atau bukan tanda jangan tamu itu di antaranya masih banyak mengapa pakai tamu toh ada tamat betul tak? Iya. Ada kon sama, ada kon ding. Tambah Yang tanya ni tu kura. ada tamat betul Ada tamat mukha. Ada tamat mukha. Ada terbuka, terbuka dan begitu biasa. Kalau tamat betul Tanya bah? Tertutup. Iya. Ini namanya Tamat mukha, terbuka deh. Tidak nyatu Ini Pak Tak Mabukah <coughs> Menyatu ya. Tak boleh Tak Tuhan Nah ini kan Tandai Setiap kata yang ada Tak Mabukah pak, Digolongkan Mu'anat digolong, Kecuali Kalau nama laki-laki Nah Tidak digolongkan Mu'anat Hamzah Tolhah Maisarah Maisarah menakdir. Nah, kata tadi itu main di sini perempuan. Kita tahu tadi. Nah, talha, hamzah, maisarah. Usamah, Uraynah. Nah, ini ada perubahan, tapi tidak digolongkan dia berguna munas, tetap yang usakan. Oke hadza qurha bukan hadih sebagaimana marat kafah kalau tidak maka digolongkan perempuan muannatsah baik ada soal ma hadza Nah, sekarang sudah mulai dihajarkan ha, dalam bentuk kata tanya dan jawabannya. <coughs> dalam bentuk kata tanya dan jawabannya. Kenapa? Itu bahasa mulia sih. So, Ma hada hada baitun. Ah hada baytun? Naam hada baitun. Ma hada hada tamitun. أَهَذَا شَرِيرٌ لَا هَذَا فُرْسِيٌ أَهَذَا مِفْتَاعٌ لَا هَذَا قَلَمٌ مَا هَذَا هَذَا نَجِمٌ طيب قول معين ما Allah <laughs> Ta'ala <laughs> Allah <laughs> Jemaah, Naha, Atau, Laha. Tarih, sekarang temarih. Tarih, temarih awal. Tarih, temarih awal. Aljawab, khasbah surah. Aljawab, khasbah surah, jawab khasbah, surah. Jawab khasbah, khasbah, khasbah. Tarih, anda. Ayo, tamah dia ah, ada nah, bah, bah, dah, ada dia nam ada ada ni panjang dia tak boleh nak dia tak Ayah qalan qalan qalan qalan qalan qalan sabua qalan kita sudah bermain kita sudah belajar nanti akan dapat ada sabua nyambungkan qalan sabua ada qalan sabua tidak sabua kan pondok ya qalan sabua qalan umum ya ya bala bala sabua مفتاح ayah مفتاح ada misbah coba gabungkan kata yang sudah ada mitbah kita rahmat mitbahul bathi ri pujibindu apa lagi mitbahul janna ada mitbahul bait jangan dia marah kan ya ini cukup kena dia-dia kan gabungin tawakan mitbah mushahida ya ini salatnya cukup tuh mitbahul bait Membangun jalan bai, kunci mana? Membangun kereta, kunci mana? Membangun kereta, membangun jowala, kunci mana? Jowala ada dua jenis nari. Membangun jowala, membangun kereta, membangun bai, membangun masjid, membangun madrasah, kunci mana? Membangun maktab, kunci maktab meja, maktab kantor. Ayo maktab di mana kantor. Dia ketahu maktab kunci kantor. Bisa juga ketahu maktab kunci meja. Tergantung maqam yang kita mau ngomong. Hah? Sama. Apa itu? Sama maktab maktab. Yaitu bahasa Arab memiliki makna banyak. Jadi maktab, jadi maktab ya Sama Maktab ini bisa maknanya, meja bisa maknanya kantor Dua mana? Apa? Ha? Ya, ya. Maktab, hajir Iya itu juga. kantor bukan? Iya Makta wujudnya kantor ini Bukan kantor, bukan meja tidak ada dua makna Maktabah juga menikian, maktabah Ada dua makna Tokong buku dan perpustakaan Saya mau ayam, ayam, ayam Membuat perbincangan dengan kita itu tidak kira tuan makna, cuma salah penjataan. Itu aja. Ada yang berakibat pada makna lain, ada yang tidak. Betul. Ya. So, kalam, kalam itu dah apa? Enggak ubah makna, cuma penyebutan salah itu aja. Naat dengan naan, beda. Naat, ya, ya, Kalau naat, gembira. Ha? Nah, na na itu jamak berana'a. Na'ama na itu bentuk na pluralnya adalah na'am. Na'am. Itu na'am. Jamaknya adalah na'am. Ini bentuk apa? Yang itu jamak. Jamaknya na'am. Tapi okay, hadir. Nahamak, jadi naham. Ada naham tak? Nah. Ini, ah, nah. jumpa naham dia. Anu jumpa naham. Jamal. Jamal. si jamal? indah. Jaman, kuda. Nah malam no, jaman ini pakai oh, jaman. Tidak Kita kan faham kan maksudnya kan? Ya. Yeah. Tapi seorang putih bunda, Pak Jaman. Biasanya Pak Jaman. Pancangan dikit. Pak Jaman. Ini Pak Jaman. Pak Jaman. Pak Walaupun dalam bahasa itu orang paham. Biasanya maksudnya. Cuma putih bunda ini seorang. Tidak dapat. Karena itu bukan makna. Ha? maktabah ya so berarti rak buku iya maktabah maktabatun In ini toko buku atau perpustakaan maktabatul mahath pusatkan mahath maktabatul madrasah ma. pusatkan ma ma. sekolah Maktab juga kaum, pakai nama lupa, beda kan? Cuma beda nama lupa, lain makna. Ubah makna maktab dengan maktab. Ini yang sering kalian disalahkan. baik alat ummat ganti-gantian seperti tadi bertanya menjawab bertanya menjawab tafadholna ¿está bien? de la pila Sudah ada puasa, Kalau masih kecil, mulai dia ditanya benda apa benda yang mengangkat atau apa? bukan kalau bicara enggak, bukan kalau, bicara, enggak? Bukan, kalau bicara, kalau bicara itu anta ani, ini apa? kata benda ini yang ditunjuk itu apa? benda yang laki-laki atau perempuan? benda apa dia? sama aja? apa? sama aja? Jadi penggunaan ini harga itu kata tunjuk digunakan untuk orang atau sesetengah orang cuma digunakan. Cuma harga itu untuk kata tunjuk untuk mudahkan. Kalau ingin <tuh> siapa ini? Nah, saya bawa anak, lelakinya, mana harga? Adab wanita. Hadab wanita. Dalam kitab ini tolaklah perempuan man ajiz. Siapa ini? Ah, pemimpin kita. Hadirin, ini anak perempuan. Bukanlah dia ada. Yang ditunjuknya benda atau orang muzakar atau muannats. Oh, enggak? Enggak. Ya, kalau benda ni kita tak tahu betul, kita tak tahu. Kembali ya. ya kan? untuk menjelaskan, kita tak tahu lagi. Sama, benda mati apa benda mati? Bayi John, dia kan? Bayi ada taruh di bawah, tidak ada di bawah benda gunakan ada. Jadi untuk muda kan, muda itu bukan hanya Untuk yang berakal so yang berakar manusia, hi, malaikat. Ia tidak beragal. Pertama dia hewan juga sama. Ada digolongkan mengolongkan. Ada mu'annas. Kalau dia bukan apa? digolongkan dengan apa? Dikatakan mu'annas. Mu'annas tapi mu'annas majajin. Bukan mu'annas yang sebenarnya. Bukan mu'annas yang sebenarnya. Mu'annas yang sebenarnya adalah Mata'idu wa matawir. Yang melahirkan dan yang bertelur. Itulah mu'annas hak. Dia dia ber, dia menelor, yang melahirkan dan yang yang menelur, itu adalah mu'anat hati itu mu'anat sebenarnya kalau wanita kalau dia orang wanita kalau dia nafas baginya bahkan ya kan hmm. kalau dia tidak bertelur tidak melahirkan dan tidak menelurkan gunakan yang tidak tidak tidak melahirkan menelurkan itu adalah gunakan Termasuk benda, benda kan tidak melainkan tidak melakukan dibelokkanlah. Nah, nah lihat kata, kalau dia benda, kalau dia benda lihat ada tak daripada maktab? Ada tak daripadanya? Tidaklah. Maktab daripadanya? Maktaba? Ada tak daripadanya? Muannas. Jadi, kan? Kalau hakiki, tidak. Ini kata benda. Jikalau kan mau anak, mau anak bukan mau yang sebenarnya. Ini kalau bahasa ada, ada positif, ada negatif. Ia. Ia bermakna. Ia makcik kantor. Ia makcik kantor. Makcik banyaklah. Penggunaan, ya. Kata tunjuk guna apa? Pakai hadhi. Hadhi untuk bukan untuk orang saja. Ya. Itu kata tunjuk. Apa yang kita tunjuk? Misalkan yang tunjuk adalah bergabat atau bukan bergabat manusia. Ya. Jadi penggunaannya, penggunaannya, harga ini, ini umum digunakan untuk orang atau bukan orang digunakan. Sekarang bagaimana penggunaan ada-ada ada hadis hadis untuk muannas. Nah, kalau dia ada benda digolongkan muannas kalau ada taman buta. Ada taman buta itulah dia digolongkan muannas. Kalau tidak ada taman buta digolongkan mudahkan pakai ada. Ada benda ada kalau hadis ada macam apa? ya itu nama laki-laki nama laki-laki yang ada tablubba yang ada mo'annad pakai hadat hadat usana hadat tolha dan nama laki, -laki. Now, nah, di golongan bagian lagi? kalau yang kata benda atau yang tidak berakar dalam bentuk plural bentuk jalan baik itu, pakai apa Kita akan berikini masjid-masjid, hadhi masjid, bukan hata, kerana dia sudah bertobat, jamaah tua, kerana dia bukan manusia, bukan. Nefda ada nefda, jaman yang mapadik, hadhi mapadik, ni ni, naal hadi naal, naal hadi sudah bertobat jamaah. Hadi, na'am tak? Hadi, maktab, hadi, maktab. Jadi makar ini hadi, makar ini. Baik kembali jadi apa? Jadi ini kata tu dimaksudkan harta hadi digunakan untuk berakal mengijtah berakal, arti manusia atau yang bukan manusia yang berakal seperti apa kata benda hewan jenisnya. Nah digunakan harta apa? Harta untuk mengulakan. Kalau dia yang tidak berangkat. Kalau mu'annad, ada tawar Allah. Nabbara. Adi nabbara. Ya, itu nabbara. Nabbara maninya. Alat-alatnya nabbara. Katanya mana? Ada tawar Allahnya. Nabbaratun. Maka-maka mana? Adi nabbara. Gak bisa ada nabbara. Mushab. Mushab. Mana mushab? ماذا مصحبون؟ هذا مصحب مصحب وكما؟ هذا مصحبون مصحبون فعلا هذا Ada yang kasih marahkan, ada yang dulu yang berkasi marahkan Tergantung sasaran di mana? Sasaran Kalau ini sasaran adalah kaedah Supaya bisa mencetibak, itu sasaran Makanya, kasih marahkan dulu Tapi kasa, sasaran yang straisik yang adalah Utama yang adalah orang bersasar Itu berkasi marahkan dulu mana kita bernasib kepada Allah. Kan? Supaya kita rekor kita paling akhir-akhir, akhir terakhir tujuan Allah bisa berbicara. Karena nanti toh tidak berbicara kita enggak? Enggak diharapkan kita ya? Muhammad, "Ta'al." Karena Muhammadullah. Muhammad, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ta'al." Asal ta'al itu dia itu bahasa. Ya, jika membaca talab berbicara Tapi kalau sedang baca kitab, maka semuanya. Kecuali kalau dihenti, waqaf. Sama seperti baca Al-Qur'an. Dia akan kan semua membaca. Kalau waqaf baru di sebutkan. Karena itu strateginya adalah buku ini strateginya adalah untuk bisa baca makanya stresnya kaidah. Pertanyaan itu semuanya terkait. Dari 1 sampai diri terakhir. Jadi ada qemis, ada kitab, ada kalam. Itu lebih mudah di puara berbahasa. Lebih mudah dan disukarkan akhir dan begitu tidak salah kan? Tidak salah, kerana di akhir itu terkadang apa? Terkadang bisa toh mah, bisa toh mah, bisa tersalah kan? Kalau ini semua enggak? Selamat enggak? Iya Iya Tau-tau yang saya ingin menang-menang tak ada itu Tidak punya makna lagi Habis lagi berapa Nah ini namanya Dalam Ada lah yang menjari Ada lah yang menjari Kesalahan yang menyata Itu yang berubah makna atau yang berubah makna Jadi meriksa Bagaimana saya yang belajar, yang berjalan. telah pun salah dalam belajar itu tidak dikatakan dengan dosa katanya. Yang belajar. Yeah